Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa, wa man walah. Allahun falenderojm dhe vetëm pritim ndihmë dhe falje kërkojm, ndersonë ne vazhdojmë edhe sonte me lehen e Allahut të mëdhenuar me temën tonë ku tashmë edhe e dim se për çfarë do të flasim sonte me lehen e Allahut Azza wa Jall. Të nderuar Lazer, në takimin e fundit kemi hapur një temë cëla është një nga temat më kryesore dhe më kyqe kur bje fjala për gjerat që i pengoj njëriut që të lidhët fuqimisht me Zotin Gjelle Gjelalu. Kur flitet për pengesat në rrugën e të vërtetës, kjo që përflasim për të është nga pengesat kryesore. Kur flitet për shkacet kryesore që ndikojnë në mos pajtimin mes njerëzve për qarjen konfliktin me styre, pa dëshim se dhe kjo është, tema që la kuriozon të gjitha shkoçët e tjera është kështu më radh. Çështja e pasimit të epshit është një nga problematikat kryesore që ballafaqohet me ton njeriu. Dhe në të gjitha përfundimet e dietarëve figurojnë se nuk ka armë që as penges më madhe për njeriu se realiz vetja e tij. Njeriu i cili ka arritë me ngaldnim mbi vetën e tij dhe ka arritur që të jetonën hien e parimeve të caktuara që a i konserën të vërteta dhe përhir të jetësime të këture parimeve shpeshar e shkel edhe rahatin dhe komoditet e ti kënjeri logaritët i suksesëshu. Ndërsa i kunder ti pa dyshim se logaritet i dështuar, pavarësisht suksesit në disa fusha që mund të shkelqenë. Andaj kemë përmenur të akimin e kaluar se qëfar në në kuptën realisht pasimi epshit dhe kemi thënë se epshit si kriesa allaut nuk është problematik nga së është kriesa allaut dhe në duhet por kur a i pasot dhe njëriu fik krieset tjera që allaut gjellewale i ka vendusë për udheqje si kur që është mendja ti dhe si kur që është pastaj edhe aje që zotja ka shpalur e atër bëhet problem dhe atër bëhet pasimi epsh, i, i epshit për nge serioze në rrugën e njëri u dhe të lau të të barë e këvët hala kemi përmendur gjithashtu edhe disa prej rëziceve që i siel pasimi i epshit dhe kemi thënë si janë të shumë ta por i kemi përmendur disa prej tyre dhe kemi përfunduar me disa pikat të cilat prezentojnë apo shfaqin problemin e pasimit e epshit. Para se të vazhdoj edhe sonët e me pikat viju se dua që të abojhet një vrejtja që e kam përmend në dirës në kaluar, por më ndojës është e rëndësishme. Të ndërrua lezër, kur flasim për pasimin e epshit edhe atje e kam përmendur, nuk flitet vetëm për atë epsh që ne e njohim, që është problematikë në jetën njerëzve. Kjo është epsh më gjithë përshiresë dhe të të është një krijes e cila i reziston të vërtetës, në të gjithë të fushët e saj, i reziston konceptive të vërteta, i reziston fjallëve të vërteta dhe të qëluara, i reziston fjallëve përve të mire e kështëmërat. Andë gjithë të rezistencë njërihu e hasë në këto fushëa, duhet të adinë se është rezistencë e stimuluar, e motivuar, edhe e financuar nga epshet që pa dyshim gjithë mund është në konflikt ma që është e vërtet. Pra daj nuk duhet kuptuar në aspekt në ngusht, si epsh që ka të bëjmë atë që ne njojmë në kuptimet e ngushta, por është shumë me e gjirë se kaqë. Ma dhja dhe me rezikshmë është kur prej ka të fushet e tjera që ne i kemi përmendur. Me rezikshmë është epsh e cili rezikon konceptet e vërteta, se epsh e që rezikon ndështë aspektin e nderit, moralit apo gjirave të tjera Më i rezikshëm është epshe i cili si lë përqarje mes njerëzë përshka këtë ego së dikuit se epshe i shpërtyri dikuit në fushët e tira që kanë të bëjnë me moralin, me autoritetin, me pangopsin, lakmin e kështu mërat. Andaj edhe ka djetar që kanë shrua libra duke përmendur përshemut epshe dhe ndikimi ti në përqarje. Temë e përsaqme për epshin se si ndikon në përqarje dhe në përqar konflikt mes njerëzve dhe mes muslimanëve në veçanti. Kur trajtojmë temën e epshë dhe këtë që po e trajtojmë, gjithashtu e kam përmenë takimin e kaluar se fjall epshë jam duke e përdorën vetëm si një terbë që shkurtimisht e prezentan tëra që e kemi për qëlim. Për ndryshe, nuk e përfatësan këtë termë tëra që nënkuptan tema jonë. Andaj, për të kuptu drejtë, duhet të i kemi vazhdimisht Pjesë se parë, të ligjeratës se parë, ku kemë përmendur se Qka do të të epsh dhe qka do të pasim Kura atje kemi zbërthyër detalisht edhe titullin e ligjeratës ton Kërë klasim për këtë tem Krasë pikave që i kemë përmendur Duhet që të interesojmë i për shkacet Të cilat mundësojnë pasimin e epshit Do të të ose me e formullu ndryshe psheralisht t'i njeriu shfaqet ky problem. Kemi përmendur atje se njeriu është i paisur me përkrahsë të mjaftueshme për të mbushur tepshin. Dhe kam përmend në dersën e kaluar dhe kjo është shumë e rëndësishme se në çonse njeriu i aktivizon përkrahsit hyjnor, kështu i kam thënë, përkrahsit që Zoti ja ka dërguar me ndihmën në realizimin e vërtetës. Jo se ngëriu i real i aktivizonse si duhet epsi mbetet problem simbolik jo real nga se më lehtësi e mposhë nëriu por kur nëriu nuk i aktivizojn dhe shfaqen pastaj edhe shkaqet e tjera e atëre e bëjnë serioze kët problematik e pse realisht epsi bëhet problem për ne pse është pengesë në kët rrugë për çfarë arsye kur kemi gjitha të përkras, arsujet, logjikën, në të shmërin e pastor, mbi gjitha, shpaljen, që është emjaftushme, me em poshtë gjitha epsh, pëse është problem epshisat? Kja është e që do të filloj me te të flasë sonë të përten. Andaj, mund të formulojmë pëse kjo problematikë, shkacet, ose si e kuptani më letë, për bësej se është e qartë për qëfarë jemi duke, duke folu. Të nërëla Një nga shkaqe që i kam përmenur djetarët E që e bëjnë këtë epsh problematik I ka rënjët që nga fëmiria e njëriut Subhanallah Në, në moshën e herëshmet e njëriut djetarët Kanë kërkuar shkaqet e këti problemi Ga se ua kam përmenur disë herë Një nga një herë kur dëshirujem që ta analgjum një problem Pëse unë e kam këtë problemi Se un nuk po mundem për shkak të tim në këtë nivel të devotshmërisë. E pson por kam vështirësi më u larguam kë nga kë mëkat. Në zakonisht në analizimin ton të, të këtij problemi mjaftohem me me disa shkaqe të parafrta që i kemi, duke mos kërkuar më tutje në rrënjën e problemit. Shumë probleme që sot na shfaqen në rrugën e të Allahut janë probleme të trashëguara nga e kaluara jonë, nuk kanë bënë me sot Andaj duhet që atjetë është këpu të nërënjët E që pasaj të imi të lërshëm Në adhurimin dhe aloqële uala Edhe që është e epshë Djetarët kanë thënë se Ka të bëj me defekten Në edukimin e hershëm Dhe ka të bëj me një lastim Të ushtruar Vashdimisht diri sa këfmi është rrit dhe është bëbur I cilisht mësuar që gjithmon Ta këtë atë që e kërkan Ga sefmi ju në moshë Në hersh a i nuk din të definon qka është e mirë, qka është e kjeqe. A i përgjigja gjithmon asaj që i duket ati që është e mirë. Ma di qofta dhe rëzikshme. Për këtë arsu janë prindrit atat të cilët e pengojnë, e ndalin, e edukojnë, dhe ndërmarin masë të duara që a i të jikdur nga shumë kërkesa, nga se janë të dëmshme. Por në qofta se prindit në këtë fazë do të nuk janë në nivellin apo nuk kanë informatorë të mjaftuar për edukim, mund që nga këto fille të fëmijës të ti të mbjellin problematikën pasimi e pasimit të epshit. Për shembull, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë: "Murru aulade kum bis salaah wa hum ibna us sab' Urdhëroni fëmijët e juaj që të falen duke i pasur 7 vjetë. Ky është msim edukativ. Ai nuk e ka obligim të falet me 7 vjet por tim së jese duhet që nga kjo moshtë të fillon të falet. Dhe shpesher e këtu fillon në prindrit të bëjnë nga njerë elshime. Ashtë i ri, kume mësu tash, e ka fështir e lhamin, e ka fështir kët, nuk po mundet minet gadi, le let lunë, fillon që tje është tje ja për parësi lojes, gjumit, gjërave të tjera në logarit namazit. Dhe kështurrit dhe edukohet që për një loj, për një gjumë të ikë namazit. E pastaj kë do të kohë është vërtet të çrënjësohet më vonë. Duhet investim, duhet mund e që ju çdo kosto është i gatshëm çtë sakrifikan në këtë në këtë rrugë apo. Pastaj për shkak për gjë të tjera që ralisht janë të ndaluara, po tash ku më aprish e pse më s'mi jdon e e forma të tjera të sëmundjes tash kjo tema jon, por dua të them që ne për të ashuruar këtë problem që do të lasim për të dhe për ti detektuar burimet që pa e fuqizun këtë problematikë, nuk duhet anashkaluar asë të kaluar në tonë, madje nuk duhet anashkaluar asë fëmir në hershme. Andaj nësi këthejmë për shambull jetës ashafët pegamberit sallallahu alësallam i gjimës, ata do të mshiran dhe i thmive tak ata ka qenë e manifestuar në formë tjatër, jo si kurse është të kne. Ata për shambull kanë ditë që fmitë e vegjen, ndështë ta Në, në ditët e, e, e nëzeta Të gjata Të muajt Ramazan Ose të ditëve të tjera të agjirimit Qa, mos të uja për në shqem Nërmalesht, jo me dhun Por duke i Habitur me gjirat tjera Ose duke bërë një zierje Më më ndekështë të Improvizuar, jo reale Që gati është bëhet Ose duke adhe një loj Por me gjithatë duke e kurrizuar ditën më axhirim, kjo është e kërkuar tash ha. Do të mësues të mia që nga fillimi jetë së ti se jetën e ti e udhëhiqen rregulla caktuara. Dhe këtu rregulla nuk janë lojë, këtu rregulla nuk janë arkëtim, këtu rregulla janë jetë serioze, çaj duhet të mësojnë një hyne. Andaj nëse nuk edukon fëmijët tanë në kësaj disipline dhe këtyre rregullave, nuk do të ketë tetë thepërfundim për ta as për caktues të jetës për vetë. Epsh. A çe kocak, vrapojm pasoj. Andaj, kjo është një nga sqaçet e rëndësishme që, që dietarët i kanë përmendur, e që ndikon në pasimin e epshit nesër. Për shembull, edhe tash ka shumë ta shembuj. Nostada, në rastit kur e ka pasë gabim i është dhënë për parsi. Pse është fëmiu i im apo ose pse është, është, është më i vogël ose pse është kështu? Dhe ai është mësua të mbot krau gjithmonë, pavarësisht e ka mirë apo s'e ka mirë. Dhe nesër kjo është trashugu dhe është bërë konceptit i saj me ndonë se vërtet asilt rëthi dhe qdo kur që me nëndryshë nga e ka gabim 100%. Andaj kjo është një një mbjellje e pasimi të epshë që nga moshe heshme e fëmirisë. Shka këtjetër që si djetarë kam përmendur të ndërua dhe zërë është të ndenjurit me njerëzit të cilët këtë e kanë të prokupim dhe brengë do thot me njerëzët nuk kanë ambicie, nuk kanë vullnet, nuk kanë nuk kanë seriozitet, nuk kanë agjend të caktuar që e udhëheq referenca e tyre e parimeve, e msimeve, e udhëzimeve. Mirpo ndaja me njerëzët do thot ose kur trin me ta të kap uri nga se si flitet për buk, ose për pije, ose për xetitje, ose për gjëra tjera të epshit dhe as di ti përveç saj për aftën. Përëndaj, ndemë e këta njerëz Pa dyshim se e fuqizon aspekt një epshit Nga se edhe arsuja kërkan ushqim Edhe epshit do në ushqim Edhe besimi do në ushqim Tanë që se të rrindë vazhdimesh me njerët të cilet Nuk ka peshta ata arsuja logika mësimi Nuk ka peshta ata udhëzimi Peshta ata ka knasia dhe arktimi Vëq me nejt me ta fuqizon aspekt të epshit Edhe kur ndosh pas taj, aj nga dhënjën bi aspektet e tjera përën Edhe gjithashtë të ata që do të të të kam këtë problem në pasimin e të vërtetës Një nga, nga djetarët e ershëm Thatë, jam takuar me një të penduar nga rafidat Rafidat shijat Jam taku me një nga të penduar të tyre dhe kam pytur Si ishte halli juaj, që ka keni bu? A ishte nga djetarët e tyre Thatë, qëndranim dhe rrinim me zvete dhe bisedanim Dhe e që nga pëlqente Nga pëlqente se mund tjetë të vërtit Ia atribonim pejgamberit Sallallahu al-Sallam Në thonim kështu ka thon pejgamberit Sallallahu al-Sallam Ndaj njëri kurrën kësu medise Njëri kurrën kësu neja ku nuk ka kritere të vlerësimit të haditheve të pasimit të vërtetës, njerëzit pas pasojnë atë që u pëlqen, mëmë më rëndësish një prallë, një tregim, një rast i caktuar, Allah la ma ka ndua, s'ka ndodhur se të mësohet diçka që është e vërtetë. Njëri kurrin këto mjedise fillon të shishemohet ti bëhet e këndshme, apo legjenda, fabula, pralla, e gjërat e tjera të zdat nuk kanë bënë vërtet në ato. E pastaj kurrin me ata që flasin të vërtetën e ka vështirë në ato mjedise, uspo kuptoj, ran po m duket. Nuk nuk ka sikur sa aty, atë dëgjosh po kënaqem. Pse po kënaqesh? Nga se është përshtatje me efshin. Jan tregime interesante, nuk prodhojnë kur farkun dështimin ndaj vetvetes, nuk sillen në vepra caktuara e kënaqin veshin duke ndëgjuar dhe kaq. Andaj njerëz të tillë në kohën e hershme kanë pasur edhe mundësi dhe me liruarën xhamian të kaluaran nga ndjera i kanë dhën kusas, i kanë dhën njerz që kanë dhën tregime dhe prallla. Kan duhet të bën Israel kështu të kaqin kjo, kështu të njerëz duke i stimulu, madje nganjëra edhe ky stimulim ka qen edhe i pavërtet. Dhe njerëzit kanë pas kallabllak të ata duke ngur shumë. Shumë kanë pas shëp me nguk sisenë. Dhe kë i ka detyruar shpesh dietar me ndërmarrja duke i ndaluar me shkuna nden të tilla, nga sektu shini epsh. Apo shndruhet në gjëratën e epsh nga se nuk ka kur farë provokimi, në qovë se njëriu kur vjen me ngu, me mësu diqka, mësimi nuk jasë sfidan, apo ambicjen, nuk jasë sfidan motivin, nuk jasë sfidan edhe kuptimin e tise, të shikojnë e, duke krasuar dëvërtitin me a që kanë kuptu, e atër mund shëndruat lehtësisht edhe legjerata dhe mësimi dhe gjdo gjë, ne e psh, kojtje, u knaqëm, pse nga se atje ku po shkona me ngu, kur jësë përna prishë, Kajtë ratë, po vazhdojmë të nëpet, po knaqëm, po dalim, pas taj gjithashtu të po këthejmë, po ngujmë ka pake, po shkojmë prape, asë një ndryshim, asë një sfidim, asë një motivim, e kështu me ratë, kjo bënë që njëri ju të ushqet me problemin e pasimit e epshit. Gjithashtu nga shkace që djetartë i kam përmendur e që ndikojnë në pasimin e epshit, e fuqizojnë këtë problematik, është, Mëngësia e njohës Allah të zogjel Sa ma pak njeri u e një Allah në gjellë Aqë më pak është i gatë shumë Me sakrifiku për te Me ullodh për te Me i dhëmë për parsimësimeve të ti Nda i epshit të ti Dhe ka është njët në përdishme me gjithë kanë Sa ma pak njeri u të jet Do të jet Apo të këtë Të aktivizuar Në vetën e ti Ndjenjen e dalës për Allah E logarithënjës E asaj që ka të bëjnë me ahiretin, aqë më prezent dhe aqë më fuqishëm e prejk e pëshit jëve. Parëmënë për shembul, si kurse të jeshë ndoshta në problem me një sfidim të e pëshit dhe në moment saktuar të ndëgjështë ligjërata për vdekjen apo për gjëhnimin, apo të ndëgjështë ligjërata që kanë të bëjnë me dalin për alata zë gjelë. Era vetë dëshmitar se në çfarë masë të mëdha ky muslim e e mposhti e zbehësh. Ndërsa shumati për njerëzit flasin për dunjën, stolit, bukuritë etj. në kësht, nuk është ësht i involvuar në bisedat e tyre ahiret, nuk është i përzier në fjalimet e tyre takimi me Allah xhallahu ala, pa dyshim se kjo është zan e pesh. Në kohën e Rebib ni Khutaim ka ndodhur një rast shumë interesant. Ndodhin do ndo rastë të njëri, veç këri letzan, të, të qëka s'kon këtë dunja, subhanë Allah, të. Parame në, një burë e ka pas një grua. E kjo s'oshtë kur gjithë një qëka interesant, që një burë i ka grua. Po, qëka ashtë ma interesant për të eksaj ashtë, se e ka qenë, do të të të e njërë me bukurin e saj. Dhe burë i po të diskuton me grua, po i thatë, në të kuptim, në qëfë se arrinë, në qëfë se, shikë, subhan në përshnimi njerit, buri për i dhëtë gruas, si e kërkushin që se nuk arrin, në që se nuk arrin me e josh, rebib një këthejimin, për. për jep iz, gruas të ti, shka, për aje problem nga fruta ka i djetara, dhe, ka dashtë të futët e ka i këhdera e, kërkimit fëtëfas, kam një problem në ato në kështu më ratë, në nërmallë e i, në gjamië ose kuda që ka qenë dhe posa ka filluar me folën e ka kuptu që ka përbohat përboha. edhe si ka boas dy fjallë ma tepër, ka dashme e këthyjn temën e duhur edhe i ka thënë paramëndaj e këtë ftyrë që ta ka falë Allahu kur të hajnë krim bat e vorët dhe paramëndaj e këtë trupë kur të prekë zjarë i gjëhnemi dhe paramëndaj e fatkecin që komendodhë para latë kur ki medalë Do thot e ka këshilu këshilë sinë qertë me dëvërtit duke lidhë me ahireta për. Subhanallah E kam përmen djetarët se nga i moment është pendu pendim të papar Dhe është bërë nga gratë e njora me devësëmërinë medine Nëse kjo ka qenë rëbib, nuk këthemi ka qenë medine Ka qenë i njërë për këtë punë E burë i saja i shkriti që ka më po Vajtante në për rukë të medinës duke thonë Ma prish i grru në rëbija, ma prish i grru në rëbija për. Të mëhonë se kanë matë, të është u bëhet dhe vëtshme, të është venë se të banë më abet me mu më abet e tullët e të pista, të është falë në maznatë, të është agjerënë, të është nuk është maje hershme e ja, kështë të mëratë. A në shikohë, subhanë Allah, si biseta për ahiret, këshila me punë të ahiretit, njojë Allahot e zogjelë, se si e ndryshën rëndësish njërinë. Për ndenë djetarët kanë thënë se në k nuk ka ilaç më efikas se të këshilluarit e njerëzve në botën tjetër. Ahireti është shumë efikas. E jo që disa njerëz mendojnë se kjo është ndoshta goditja ose është e olët ose nuk është kua kështu me radh, njerëzve ju duhet për kujtimin e vdekjes. Njerëzve ju duhet për kujtimin e xhenetë me xhehenam. Njerëzve ju duhet ti përkujtojmë se kanë me dal para Allahut, kanë me dhënë llogari e çka i thua për këtë vepër. Nga se shumica njerëzve sot nuk i kanë problem dilemat, dyshim, e kanë qartë këtë pun, mirë po epshë është taj cili i ka larguar nga rrugë Allah Gjallewala. E nuk ka i laqë me efikas për në dalë në epshës e sa përkutimi i ahiretit. Prandaj, sebep për fuqizimin e epshët është mungjesë e njohës e Allahot dhe mungjesë e lidhës me ahiretit. Gjithashtu të Prej shkaceve që djetartë i kanë përmendur, lidhe me këtë qështja është, shkak për pasim në epshtë është gjithashtot edhe shoqëria, cila nuk e lua në rol në duhur për balë një rjutë i cili, por rëshqet dhe pasimit të epshtë. Pik tjetër është ignoranca dhe padituria për pasojat e pasimit të epshtë, cikur se kemi cekë në të kaluarën, me ditë njëri qka e gjenë, dhe ku e shpje pasimi epshit, do të ishte shumë me i përmbajtur dhe do të ruaj shumë me tepën. Po i kalaj, shpejt për shka këtë ku ose keme të pika tjera, gjithashtu, prej, do të shkacheve të pasimi epshit është, mos një i e drejt e kësa i teme. Shumë njerëz me i pyjtë, për shembul, cilë është shkaku kryesor që të pengan me u lidhë me Allah në gjellë levala, ose shkaku kryesor që bën Që kesh pengesa në rrugët e të latë, pak nga njerës dhëtë përmenin pasimin e jepshit. Gjithë mund dhëtë kërkujmë, dhëtë shkace të jashtme. Problem është kuha, situata, rëthona, njerësit, kjo për hapë, kjo për... Gjitha këtu i kam problem, mirë po pasimin e jepshit që është e brendshme ti, dhëtë të rralë pak njerës dhëtë shfaqin si problem. Pra ndër kimi nevoj që këtim... Ta prezentojmë që si shumë si shumë serioze Ta prezentojmë si teme cila me të vërtit Meritan dhe duhet që të ketë Kujdes të pasashim dhe dhe veçant Dhe Pa dushim se pik tjetër dhe fundet Që është në gjashma të qetjeka ma erët ashtë Dhenja pas dunjas Njëri u që shumë jap mas dunjas apo? Edhe në gjërat e lejuara Kanë me të rjek dalë nga dalë të gjërat e ndaluara Do të parë syje, si kurse kemi përmenë Nuk është mirë një njëriu parë syje Me i shiku bukurit Apo strit e caktuar atë kësoj bote Kurf, asë nuk ka me eblej Asë nuk ka me shqit Asë nuk ka, do të të që lejnë me mënë Në ideje që shme ndërë, s'ka kur gjë Vëqë lakmi e sapi Kjo edhë pësë është e lejuar në fillim Shumë shpejt mund të shëndurë Në epsh që pas taj problem Mështë me e te i kalu Dhe si kurse kanë cik si, se shumë probleme që njëriu më vonë ka pas probleme i te i kalu kanë ardhë nga një shikim i pavëmendëshëm. Nga një shikim i pavëmendëshëm. Se ka vëndosur vëmendin një shikimi, se ka vëndosur vëmendin një bisede të caktuar dhe pasë e është bërë problem i pate i kaluarëm. Pra në njëri du të më rujtë, si kurse djetarën në kam përmendur, ne jemi në këtë botë, normalisht njëriu këtë dunja e shuizamë e përdorë, punanë, nga salajë gjallëwale në e ka muncuarë, por të jetë i kujdesë shumë vazhdimisht të kufit, mos të e kalë kufit, nga se të e kalimi i kufive të kësaj dunjoje, pa dëshimëse e fuqizën epshin dhe e dopsën arsyën edhe besimin e njeriut. Në qëfë se këtu e në probleme, dhe në qëfë se këtu e në shkacet të cilat shkaktojnë pasimin epshit, e atërku është ilaçe dhe kushërrime. Të ndrëlozedhur dhe motra para se të kaloj tek pika vijuese, bësh një përkujtim si lidhje mes pikës së parë dhe pikës së dytë. Ne kur flasim për katim, po bindemi se çndrojmë përballë me një kodra të vërtetë një kodre të vështirtë të kalueshme. Çndrojmë përballë një problemi i cili ka poshtë njerz shumë më të fuqishëm në dije dhe devotësmëri sesa që jemi ne që ditë është me bo me shpalos raste të njerëzve të mdhejnë që i ka më poshtë dhe më poshtë jetë të pari parushme që u a ka bërë e pëshinë. Dëfështirë, ne që nërëjmë përbad një teme ka që madhore. Dhe krasë sajteme, kemi hullumdimet, studimet, lodhit e djetarve për të na i, i shfaqurë, burimet e këti problemi, për në i shfaqër se bepet, dërso në me lehëci i kalujme. A din përshamullë për topika, në i kive marrë të gaqme. Po soja në lodhë djetarë për studuar, për shikuar se pe ku bura realisht kjo problem? Qka e fuqizën realisht e pshin e që e bën ajta u dhesh një riun? Që realisht nuk është ësht, e, e, e logikshme ç e y me u dhëgjeni sot të arsyeshme sikur se për shembull në vend caktuar në çoftëse ndodh të udhëheqen e një institucioni, udhëheqen e e një firme, udhëheqen në qytet, udhëheqin në vend, çka do të thotë? E merr dikush që kurse kë paramenon? Kurse kë para në? Nuk ka hiç absolutisht suprit që më ndodh. Çka bën njerëza apo? Shikujmë që ka ndodhë i kjo. Dhe marje e sebepeve që e kasilë këtë njëri në këtë ven, është shumë e rëndësishme që njerëzit në të armën të ruhen nga mos përsritja e gabimimet të njëta. Për në që ne kemi problem, si duhet të të të të të të shkace? Sa seriozisht duhet të i marrim këto pika? E veçanisht ato që vijun e që kanë të bëjmë me, me fazën e shërimit. Nga se... Gjdo kush pre neve ndër është prejkë nga ndër një aspekt i caktuar me, me thom, pasim me të gjithë të shkronet e kësoj fjale. Po ndër është me gjysmën e, e shkronet e kësoj fjale i nga prejkë dikun. Nështë a diri në pas ka arritë, ose të ija ka arritë, ose nështë a ka herë dhe pasimi ka qenë komplet, e kështë të më ratë, sa imi të interesuar për i laqë? Unë mëndaj që duhet gjithë mund këtë pyte da bëjmë vete së tonë të nërëlazat. Në që fësë është problemë seriazë, a e shë Allahu në zamrën tënde se pasimi i epshit për ty është problem? A është dërt për ty? Kjo qështje? Për aqë sa e kemi dërtë, për aqë vje për krahja, dhe për aqë sa e kemi dërtë, për aqë kuptohen dhe pika që imi duke i trejtuar. Pika e parë, që ka të bëj me shërimin e kësoj smundja, pike a parë që ka të bëj me largimin dhe evitimin e kësoj pengese është, të zbuluarit e kësoj smundja dhe pranimi se e kemi. Njëri i cilë nuk pranën, se është i smutë, nuk i bën hajr asë një laqë pasë eftë. Njëri i cilë nuk pranën se ka më kate, me e thyrë në temën e pendimit avjenë, Pse kjo s'ka shtem për mua, allahu. Te u bëa thirrje do gjëna çartëra, ma mua nuk ai tem për Firdaus. Apo mua nuk ai tem dikon në shoqëtimi pejgamberit, për shembull, nuk ai tem kush është ashton pejgamberin e mu thirrë çati apo. Ama te u bëa pandemi, këtë tema s'ka sht për mua këtu. Po ky, jo pse si jo pse si pëlqej pandemi, jo jo. Po thotë këtë temë kum kaluën më ti allahu. Edhe ndoshta dikush kur hyn xhamit do të thotë alla po folën për, për pasimin e nefsit ajo ka problem me pse njeriu shkon han, kta ajo i ps te kan problema ata. Po tash duhet me qyren njere, me zbulu a ai kena problem me shkon han, a ai kena problem me epshin. Cdo ndo cekimi tani vazhdo me tutje. Në qofse nuk ka as problem kjo, edhe është atë e lehtë këtë temp, por nukot bëj më nerva atë pikat të tjera, mendoj që nuk janë të rëndësishme ata. Por në qofse e pranoim Paula, unë e di se në shumë probleme, edhe në jetën bashkëtorë, edhe familjarë, edhe shoqërore edhe në jetën time të devëshmërisë dhe të, të raportëve më Allahun, edhe në kuptimin e të vërtetës dhe në shumë aspekte, unë e vrej se kam probleme këtë pikë. Veçanresht, kuri kam dëgjuat të dhjetë shenja se si manifestot pasimi epshi që i kemi cikë ndërës në kaluar, hala ma shumë njëmbind se kam probleme këtë pikë. E vazhdojnë pra më të utje. Vërdojnë më të utje. Me pikën e dytë e cilë ashtë friken d duke kuj, ju kujtohet në këtë vend në dy tema radhazi, në dy leksione radhazi për frikën e Allahut xhalla jauala. Prandaj edhe çka tek shkoqet, humbja e ndjenjes së ahiretit e sill epshin. Frikën e Allahut xhalla xjalalu apo e mposht epshin. Wallahi sa më prezentej frikën e Allahut azza xjal, aq më i pa rancësishëm është epshin. Kur fillon të mos bëj frikën e Allahut, çoroditet epshin apo vrrshon në forma dhe mënyra dhe në antë ndryshme. Tjetër, ilaq është t'i këthemi Allahot dhe t'kërkojmë ndimë për e ti. Si kurse e kemi përmenë disare atë provimin që u a ka bërë ajt djetarëvi në zonësve të ti dhe u ka thënë për temën e epshit e të nefsit edhe si keni mundësi me shërua dhe u ka silë shemblënje Një njëriju që li ka dasht me kalu Pra një kopeje Delesh që i ruante Një qeni fështir Dhe u thënë zënëzve të ti Si dhe të kalani të ju prangësaj kopeje Disa i thënë Jo, une i ku, jam i shpejtë Jo, une më sheftë Jo, une tani zhaga se në formë ndryshme Por nuk e dhe asin i përgjigjen E atër djetari u thëmë Sulladni me gjitha këto Nga se janë një efikase mund të këtë pasuje fatale, ju ka fronçeni. Ndërsa mënyra më efikasë është ti thëni që banit mbaje diri sa të kala japëtër. Andaj, aj që mbajnë epshën është Allah o Gjellewale, nga sa e shkryu e si ti japëtër. Thuj Allah o Gjellewale, ja rab telashën boni, kahërën boni, së pëmlenë sëjtë me qilë, ja rab mojësë me bo melëshunët, nëse kështu thë Jusufi alë i sëmë, pëse së të t nëse nuk e largën për meje këtë joshje, une jam syka hatu apëtëm. Unë së në nëllëna. Nëse ti, se shmangë jara këtë keqët që më ka dalë në pritë, asë bujnë lejhinë, une, une shkaj këtë, unë së nëllëna. Andaj kërkëj më brojtë në lojtë gëllë gëllë e gëllë e gëllë e hukëtëm. Andaj sërke kërkën nga lojtë me trujtë. Sërke kërbojtë sinë qërë eshtë duanë, s O Allah, si çil dita çka skenë me pun rrug, ndanimoj Arab. Sinqerisht, and kjo është problemi se na dhe istiane dhe kërkimi si i ndihmës i mi shumë larg aftë. Shpresoj se ju mbështetet vetveten e ti e kurmposhtet ja Arab ja Arab. Kjo është ja Arab ja Arab kur mposhtet atë që besojnë Allahun, se ata kur thjet tani ja kur s'kam kur thani tani ja Arab, ndërsa besimtari hala pa ibnani dha ti Arab, çhetodet e po tani më mos më trazua aftë. Më spret më utrazu deti me që duur të për. Po që i duur, para se më utrazu e thujë allahu tja arab, ti e të razënë përse është i qetë, e në bof më utrazu i arab, rujë më abdë. Andaj si kurse, të rëzëman të me dhijon në sunen në ti, dhe shekhe Albani të sadithi është i vërtet, pejgamberi sallallahu sallam ka bërë kështo dua. Allahum e inni audhu bike min munkeratil akhlak, wal a'mali, wal ahwa. O zatë unë kërkajt Nga të këqijat e vepërve të ndryshme Nga të këqijat e sjeleve të ndryshme Dhe nga të këqijat që i sjele epshi Ka kërku mbrojti nga të këqijat që i sjele epshi Kësh Muhammedi sallallahu aleyhi wa sallam Ndërsa, Ibrahim ettejmi, rahim e hulla E kalut Allahon me këto dua O zët, Allah ma asimni bikitabike Vë sunnetin nebijike Sallallahu aleyhi wa sallam Min i khtilafin fil haq O zët Më ruaj dhe më mbroj me librin tënd dhe me pasimin e sunetit të pejgamberit tënd, më ruaj nga shmangja nga nga e vërteta dhe më ruaj nga pasimi i epshit dhe më ruaj nga çdo gjë që më shmang nga udhëzimi yt, më ruaj nga pshthjellimet dhe më ruaj nga armiqësit. Kështu lutoi Ibrahim teymi rahimuhullah. Gjithashtu ton Lazar nga pika të cilat na ndihmojnë të shurohemi nga kjo problem është të qendruarit Ma dietarët me një është e dihur të qenuar pranë tyre, qoft fizikisht, po qoft pra msimëve të tyre, pran udhëzimeve të tyre, ngasë kush i ndiej ulemat është një mbrutër nga efshi. Njeriu i cili do thotë nuk i ndiej dietarët, le të arsyetohet me 100 mijë hadithe është pasuesi efshit. Ngasë mesneve dhe Kur'anit dhe Sunnetit qëndron kuptimi i Kur'anit dhe Sunnetit. Do të të gabim është kur dikur shtot rruga ime është kurani dhe sunetit Nga se kur shtot shtot rruga ati është pasimi epshet Dikur shtot kjo është fjole ma dhe hoqë Jam shumë i vedishmë që ka përtharë Nga se mesneve dhe kurani dhe sunetit është kuptimi i kurani dhe sunetit Ne pasojmë kurani dhe sunetit po me kuptim të caktuar Në qofë se nuk egzistan mesneve dhe kurani dhe kuptimi të caktuar dhe në dërëzohet kurani neve që ne të kuptojmë, me qka këna me kuptu në allahë, me qka, me cilën gjuh e kuptojmë, me cilën regullë e kuptojmë, me cilat mësime e kuptojmë, me cilat fakt, me cilat, me cilat baza e kuptojmë, me asgjë, krej qka është, në këtë rrasë është pasim i epshit. Andaj kusht i shmangët rrugës e ulemave, rrugës e djetarve, e të silë me cindrë argumente, është pas Mund i kan thënë diëtorët në disa raste se obligim është të pasohet kuptimi e jo teksti, ngasë teksti jap shumë hapësirë të gjerë, ndërsa kush e kufizon kuptimin e tekstit e po e kufizon dikush i caktuar, e ata janë kush ata janë ashabët e pengambërit sallallahu alaihi ve sellem dhe diëtorët që kanë ndjekur rrugën e tyre shekull pas shekulli, gjenerat pasjon deri në këtku. Prandaj në këtku Kush bën veprime? Kush ndërmerr hapa? Kush bën organizime të caktuara, të cilat nuk i kanë legitimuar dijetare këtij e kësaj kohe dhe këtij shekulli? Ta din në emër të çka do të qoftë çaja bën, të arsyetot me çka do të qoftë, ta din se ka pasur epshin e tij. Dhe përfundimi do të jetë përfundimi i çdo pasuesi të epshit. Sikurse e kemi sikur në takimet e kaluara. Prandaj nuk është kjo punë vullnetare, nuk është kjo punë mirë. Shikoni dhe në ruar Në kuhën e sahabeve është parëmëndaj e kuhën tonë me kuhën e tyre Allah Parëmëndaj e dhe vëshmërin tonë me dhe vëshmërin e tyre Parëmëndaj e dijen tonë me dijen Këjtë të parëmëndaj, këjtë Thot Ibn Abbas Radiallahu ta'ala anu Fëlemme wëka atil fitne Thot posa ndodhi Një fitne ndodhi Uvrahë Osmani, një fit në ndodhi Ta shmo I hap një mësyt Shumë fesh për të marrë kush të vërtitën Gjdo kusht që thonë të e diqë për fin Thonim qëfarë Se mu lene a rigjallekum Në i përmeni burat ulemat Nga se ulemat jë mbura Në i përmeni kusht ka thonë kështu Ibni Abasi thot Kune i ka thonë I ka thonë plet për sahabave E tabinve të mdajt e dhe vëtë shumë Ju ka thonë kusht ka thonë kështu Kush e ka siel këtë kujdes për marjet fesë, një fitne, felem më uë, ka atin fitne, një fitne ka ndodhë veç E paramurëm e një kohë kur është vakti fitneve o lapëtën, i turbulinave, i trazirave, i pështjelimeve E këtu sa so du të mi hapë sytë e veshtë për kujtë për e merë, e kënë për e nganë, e qëfar për bënë Kësa njështë njëfton, nga njështë pënjuhur, një në internetet i e kapohë dikun, nështë asë enës që adin, menufka të ndryshme, krejtë zemërën e besimën e këtë që ka ja beson, në logaritë të fyrës e hëgjallarot e ti që i njekush që janë e i kapohë, ose djetarot e kështë moralë. Qëfar fejë është kjo Allah, kuptim, është kjo është të kjo është kjo është kjo është kjo është kjo është kjo është kjo ësht Nuk u varet pasimi i epshit nga pranimi më s'pranimi. Pasimi i epshit është gjendje, nuk është pranim, nuk është konfirmim. Nga se kur kush në botë s'pranan, se e pason epshit. Kur kush krejt e quajnë me emnat e tjere. Nga se është degradu se mi thonë ndikujtë, unë e pasajt qëka të më kona mua. Për. Nuk e thotë të gjithë njerëja. Andaj duha thamë që shërimi nga pasimi i epshit është Ndjekje e ulemave të elisunetit Pasimi djetarve të njërë Të pranuar Të cilët janë të dëshmuar në umet Me dje e me kontributën e me sakrifis E djenë kushnë ata e shqotë të shumë të janë ata Por të pavarësimi njerëzve në kuptim të fez është pa dëshim O posilë pasimin epshit Dhe pa mundësën shërim nga kjo smundje Ndërsa për pikat e mbetura më lëre të ualëzoj një fjalë të Ibn Qaymit rahimullah. Këto katër pika që i përmenda janë për pasimin, për shërimin, nga pasimi i është në përgjithësi. Për saq këto të Ibn Qaymit rahimullah janë edhe ato në parajsë, por ndoshta janë më të veçanta, do të thot për problemet me efshin në kuptimin më të ngushtë që kemi ne të njëjta. Tha të Ibn Qaymi rahimullah. Në çohse pyet ndokush Si të, si të heki qafe problemin e epshit, si me heki qafe këtë problem, thot i Mukaime Rahimullah, i themit të tillit se mund të rahatosh nga kjo problem në qofë se i ndjek pika dhjusë. Dhe gjënë e tash, ekspertin edhe specialistin e luftimit të epshit, kjo është mjeku i zamrave i cëllit do më dhonë e një nefsin, Dhe i cili ka studiuar të qështje, do të duke, duke halakatur në përket të rëshëgimin e të kaluarës nga sahabat e tabinë të kështëmerat. Që farë thot ai për këtë problemës i shëruar? Thot, e para është, që ka një u një shprejë, sëmëhanëllamdo, thot, vendësëmëri burë i cili gjëlezënë për karakterin e ti, Nuk lejon të njollosë gjithkonk karakter, xhelozon e Allah. Andaj a ke xhelozi për imazhin ton? Ti të kurse ka gol, më nancish me ngup, e pish në vet, a njolloset emri i ti, imazhi i ti, karakteri i ti, s'osh gale kjo punë upton. E ibn Kaimi thot, duhet vendosmë burri. Apo i cili xhelozon për karakterin dhe xhelozon për imazhin dhe emrin e ti. E dyta, thot gjurë ato sabër Gjurë a i thënë një kokër sabër Hapit, apo kërtepin Qaj është një, një glëngë, një përbimje Dhe, Epshë është ke që ka që Një përbimje e sabër e hidhur e më posht Epshë Kështë një sabër i gëlltitur si duhet e më posht Thotë i më ka ime Rahimullah Por e treta Por ta gëlltitur kët i edhësi të sabër Tho duhet ku vëtu nëfës, fuqi e branshme e vetës e ti, do të tëtë e cila e stimulan për me e përjetu idhësin e kësoj gëlltitja japëtëm. Njëtë në përdeshme, njëri ka smundja është smutë, i lo që shumë i hidur apo, do të me mletë fuqi i pëmbrana kër të vinë kuha me e pëjabëtëm sapo a thirrse si me me me fut një lugë sheqer goja po e ke pa, okay, pa kudo një ëmël nuk e mlidh veten nuk koncentrohet kur don apo meëmresh kamel s'ka nevojë s'ka nevojë se, nevoj, se shkoj me leci ama kur don diçka për të veç pak na më të koncentrohet e mer i mshilsit po duhet një një mledhje fuçi e mbrenshme që e arsyeton idhsin gazetë çati ilaçin e koha e siguris që me kemi rahimullah s'të mbledh pak veten thii veç pak se ja dalën po është të mlidh pak veten është përbind që kjo është këtë dunia jaftë sa brusa apo tani dunia jo kret apo momentet e durimit që i ka gëlltitur me idhzi për hir të shpëtimit që kjo është këtë apo kush e arrin këtë mjeshtri s'ka apqjeën poshtë me lehen allah ta sozha pasatudin kayyim rahimullah pas kësaj sot i duhet një vizion për të ardhmen që e silnë në poshtje e epshet. Nga se duhet me e arsëtu me të ardhmen atë që e bënë e të tashme. E në të ardhmen cëla është me e mirë. Pasimi epshet apë në poshtja. Por momentin, mund të jatë më e arsëshme kjo. Siltë me atësi për etim kërdi qëfarës aktuara, përfitimet të ndryshme, autoritet, po momentin. Po, ma vonë, e ma vonë, ku është e monë, sësatë është ma vonë, e ma vonë është në herët nesëtë Allahun, që kjo është, që kjo është e ardhëmja, e nesërmja, e besimtarit, në qëfë se e aktivizën vizionet të ardhëmës, e shëse një adëmëton të ardhëmën, përëndaj, hikë dorë nga epshi. Gjështu ka dhënë ibn Khayime, e vrenë, dhe është i bindur, se, dhimbja që esil epshi është shumë më e madhe se knacija momentale që e përjetan këto njëri me që me din veq po atë që e ka dihur epshi nuk me nëngështu po njëri me që din se sot një knaci për nesër dhimbja shumë më e madhe gjithashtu të të tëtë pastaj eruan pozitën të kallahu një pasimi epshit a din son nivellet zbret të zotë i Gjell gjellë e gjellalu Ti ke investu më ngritë Me bu bon në jamën të këllahu gjallewala Mu bu dikush e njëri besimtar musliman Të allahu gjallewala Qitha këto i ke, i ke investu, i ke bu Apo? Aja vlenë gjithë të atitoj Njëri me jikë dorë për të ty në për njepsh Ke i bjenë sikur se dikuit me i thonë Ndunja, e pëse këta titujt e dunjas të janë Të pakrasush me titit të këllahu gjallewala Me i thonë dikuit për një epsh saktumë, qoftë, për epshore të njërme, qka do qoftë? Por i cili nuk është ësht i vërtetë, nuk është e arsyshme, nuk është njerëzorë. Në qoftë se e bëjnë, kramet zhveshën nga të gjithë, të tituj akademik që kja rritë. Do të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t publikesh kërësa ban e Allahum me thonë veç një titl që e ke marë në Ramazan në shtë atë kalumin ta hjeku gradën ta hjeku degradosh të Allahum gjallë ora për pasim të epshet a shërosh me këtë djendë pa dëshim se po nuk janë vlenë më u degradu një gradë Allahum e ta hjek a edhe që ka dhe më thonë a dhe sa është e latshme më urikthy në gradën e njejtë pastaj kër njeri u bjen nga sytë të zotit Kënë i riu bie nga gradimit e, e më slasë, mësikur, sotim, ka lau gjëllevala. E mëslasëm, si kërësatë me ka imërë hajmë Allah, degradimit e prejtuar nga njerëzit. Besimtarët kanë mendin mirë për ty, njerëzit, familia jote, mendoj mirë për ty. Aja vlenë për një epsh, për njarë këtim të shkurt, e mërë cakë, qëka do qoftë? Aja vlenë të degradosh, të shikur, së tje gjallë me sytë të dyshim të nga familjarët e tu, nga më të afëmët e tu? ku është kështu kalkulenë, shërruat me lena në gjelore. Se qëtë, s'ka nësapë. Të regani përshemblë të nërozërë, cili njëri i cili është pasua si epshet në format nëshme, gëzënë respekt të sinqert nga familjarët e ti, s'ka kështë, në ka kështë. Të, në kështë të. Mund të gëzënë respekt falët së si përfatsor, mirë po zemrat e malkojnë, në pëtë. Ne Një njëri i cili po shalom në mi, atia di çka bën ai me të tjerat në porrë. Ajo mërmëna se ka respekt ky pop 300 tie? Ose ose ose nëna ose kur do të qoftë degradem i cili vallallai nuk paguhet me asgjë, çfarë do të qoftë arsyetimi dhe interesi i tij. Prandaj kush e mendon këtë, shërohet nga këto probleme len Allah xhelal xhelali. Jezertodi me Qaim Rahimullah. Ai që dën të shkojë nga Ebshe duhet gjithë mund t'ja për parësi, krenari së nderit, ndaj për shtërsi së për nderit dhe më katit. Ajë që dënë më ushëru, nga epshe duhet të adinë se gëzimi që e përjetën një rio, kër e më poshtë armikon, nuk është as i përafert në madhësi me gëzimin që e përjetën kër e arrim epshën atë. Parë në që farë gëzimi është kërti e ullë shikimin, ose kërti e lërgën veshën, ose kërti lërgosh, ose kërti e më posht epshen dhe me këtë më posht e ke më posht armikun e më dashni të tënë. Allahu në gjallë hu ala. Adhin që faqëzimi është kërë. Përëndaj, Allahu në gjallë hu ala, ajetet e ullës shikimit në cënësurë i kasil? Me ullë shikimit në cënësurë është? Në surën nur. Në surën nur, në jetën e dritës, ka arë ullë kush e u një shikim për Allah, i embush Allah uzamën knasije dhe dritë, nga se nësurën e dritës e ka përmen u një shikimit atëm. Pra ndaj, ti e kem posht armikun e Allahut, dhe i ke të regu praktikish kan e dan, ata mërmene se Allahut len pash pëmrim, po në moment vjen frëskija, në moment vjen knasija. E kjo është me gjithdo gjënë këtë botë, ku njeriu për hirtët e dashit, ma djetët i bun ka ime rahimullah, shenjë e dashuris në daj dikujt është ureti armikut të ti. Shem e sinqert e dashuris në daj Allahut është ga dishmëria jo të e parezirë për të mposht armikun e ti, shëjtonin. Andaj, në mposhtin që të bon epshe, nuk është sirve së një mëkat, por është një zingjir mposhti që të lasë një ati që ndodhin pasatu. është një zingjir pas taj turpesh që kanë ndodhë, me madhja është qysh e le Allahun për këtë bi se lidh dha limine bedele Allahun thot sa zzidhje të keqe kanë bërë njerëzit mizorë që i kanë bërë pa drejt e kje zidhë më të keqe më allaj e kje zidhë më të ullëtën e kje zidhë atë që është me ullëta ju atë që është me elarta dhe me fisnike dhe me ngriturë gjithashtu nga ato që dhe fundit që bëjnë që njëriju të më poshtë i epshit, të shënë këtë problem të nërëllëzër është edhe bindja ti se gjithën dërim dhe respekt në këtë bot e kanë nga më poshtë i epshit dhe gjithën në nënqmim dhe përbuzin këtë bot i vijen nga pasnimi epshit zgjë dhe cilën për edhe nëmta zgjë dhe cilën për edhe nuk kanë bot njëri sëtë që respektuat e që këtë respekt të këtë arrit duke pasu epshit s'pa kështot Çdo çoftai, besimtar, mos besimtar, i bardh, i zi, çka do çoft. Çdo respekt që ekzon është se i ka thonë Epsit jo, po i ka gërmo simet, e studimit, e angazhimit, e u ngrit. Çdo njeri në këtë botë që është për buz, çdo çoft, i kujt do çoft, është për buz vetëm për shkak se s'ka mujt këtej kujtë më thon, ju e kam por Zoti ka e ka bëhu ora. Andaj njeriu ç'i din këto gjëra. Shërohet, këto janë ilaç, gjithë ta këto Pika, jënë hapa që i pinë besimtari, shëndronë në koncepte dhe bidit dhe mbrenshme, të cilat aktivizohen sahera e qënë kryt epshi. Duhet me qenë të atila, si kurse, ku një trup i huaj, e sërmën trupin, aktivizohen dhe u shtartë mbrenshme që Allah i ka bërt të til, me refuzu trupin e huj, me qitë jashtë, nuk e dëmë. E ashtu dhe këto kuptime të ndërru dhe zërë kur mbledhë mbrana, refuzojnë trupin e hujë. E trup i hujë për njerin është pasimi e epshit, gasaj nuk është përpuzje, asme arsyen, asme natushmarin, e asme besimin që është në zemër dhe ti. Dhe përfund, duhet i ledzojt disa fjallë të djetarëve, të së latë, janë të rëndësishme dhe shfaqin kuptimit e ty në lidhe me këtë, lidhe me këtë timë. Aliyo radiallahu ta'alanu ka thëmë aja, aja që mësë te përmi Friksujen për juve është Që prekin dys mundja të mëdha Aliyo njëriju i njohur me ursi Njëriju i njohur me maturin e ti Madi i njohur me formulimin e shkurt Po plët ursit e fjolet e ti është Aliyo radiallahu ta'alanu A i thëtë Une kom frikë se o prejkin nga njërën nga këtë dhismunje. Cëtë dhënë të dyja, ka thonë, tullu lë emel, ma a kisar il e gjel, o ka thonë, hauan më të tebaan, jesut duan il haq. Thëtë, Alijo radiallahu ta'ala anhu, mas shumë të konfrik, se prejkin nga, shprejë se e kohët. Ko a vakt, ndërso e gjeljo është i shkurtafër. Ku ko a vakt? Thëtë, e kjes mundje, u a harëm ahiretin. Nuk ka smune më aqë. Subhanallahu, kta një është interesant. Para mëna me me shpaut u përhap epidemia e runi, u harua hirëti. Këjtë kishin me të jot. Po çfarë epidemie kjo? Epidemia është e bolla. A ja, të mit. Epidemia është kjo. Është në kost epidemi, u harua hirëtia. Ja? Anëkost epidemii që është përhapur në mes të njerëzve dashuria për këtë botë, kursmenan që ka me dek. Krejt planifikojnë për 100 vjetë matutje. Ja. Kjo është munje ja. dhe ka thënë Aliyo radiallahu ta'ala anhu, kanë frikë se përhapër në mes në juaj kush, pasimi i epshti cili, gjithë mund një shvendos nga e vërteta. Nuk lenej, të e të shku kështot, pasimi gjithë mund të hudh, të largojnë nga rruga e vërteta të. Ndërsa, Ibni Abasi, radiallahu anhu, këta njerës në mëjë Allah, ka thënë, do të dvije një kohë, të kënjerëzit, është kësë ka qenë, parashikues i së ardhmes. Po këtëherë të thelet duke lexuar paralajmimet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, do të njohur ligjet e Allahut, kozmologjike dhe shiratike, kanë parapase çështën e ndryshimit tek njerëzit. Andaj këtyr analizat dhe studimet për të ardhmen të bazuara në ligjet e Allahut, të bazuara në mësimet e pejgamberëve të Allahut dhe në bazë të kësaj, për shembull Kur përhapot, gënjë e shtra, që ka për eti? Me lëzuhu, është një? Ku e din, ku e ditë e tjale që kur përhapot, po s'ka që ka me ditë, da ka mësuhu Allah dhe pekamberi, kësë është parashikimis e armës, po kjo është njohje e Allah dhe njohje e fesë e ti. Andajnë dëgjëni këj njohës i njohur, qëfar ka thëm? Ka thëm Ibn Abbas e radi Allah dhe Allah dhe alano, dhëtë dhvije e tërë brengë, subhanë Allah, ka e tërë brengë e tyre, do të cilët rrëth e nësë ushimit. Kajtë galë në ka, a kjena me hongër, edhe që ka kjena me hongër, që atje e ka, kajtë galë në ka, për të tjera tjera tjera në fila, që në gale këto, mirë më konë, mirë, mirë, a më kërë këtë e në mirë, a kur bje vjëra për gale, nuk e kalën, së honin, a, së të pësini shpise vetë atë. Brenda njerëzve do të sillen rreth pjatave të ushqimit dhe ka thënë do të bëhet feja e apsh. Kështu tha i bën Abasi rjo, feja do të bëhet apsh. Sigurisht njerëzit apo çka dën bën, thotë unë i saj, i Nuk, më i mirë sa i për sa i falët. Me çka ti ose unë kam këtu tonë bëj kët. Unë më nëjë që ai kalon kohë gjoksë po më në mëloç këtu. Feja më me në, feja më përvoja, feja më me... Çi kjo është feja me apsh. Feja me apsh, ju feja me me burime të fesë, më asha ka thënë Allahu dhe pejgamberi sa selam. Ma asha kanë ulëmoja dietarët tan, me sheku çka kanë thonë? Çka na kanë msu dietarët? Çi është feja jon? Por jo asha çka thotë, më anë dia njerit, më mërmënja mua. Po tham, po më duket që ç'shto. Kur ka cin më për hapot se sot çikë pun. Po më duket që ç'së di, s'të jë dëni më mirë. Po mu më duket që ç'shto të on ç'shto asha pun. Njëherë janë isë për më duke të të një mësë po dy fjallëve që është do të më selkun mendimin nga e që e tha më e për anaj, se për dhët me mendinit jepët. E që kjo është pasimi epshit, që feja të futët në kalëpet e epshit. Të një ndërojmë gjithë të nërën epshit që është do të një e kalëpizujmë edhe fejnë tono të. E që kjo në kjo është të, të pas, pasim i epshit, që kjo se kjo në ibnjabasi, rëdj Ndarso bistul hafi ka qenjë një nga njerëz e devotshëm në koni Imam Ahmedi rahimullahu ka lënë fjalë të mrekme dhe të urta ka thënë e tër beleja e tër e të qetëja për njeriu është epshi ti. Ndërso, e pshitit nderso i tër shërimi është kundërshtimi ndaj tij nderso Hasan El Basri rahimullahu ka thënë e pshi është së mundja më ekeqe që ka prej kur zemrë ndë njëherë atër. Nuk ka së mundja viros më ikeqe prej kë zemrë ndësa epshi. Dhe fjallë e fundit, fjallë e dhenun e lëmisërit. Një njëri devat shumë, po edhe dhije ka pas, ka jetuar në kuartë ashme, po kalim fjallë të meqme. E ndë gjënë e këtë fjallë që unë e këndroj shumë të meqme dhe të urtë, dhe të qëluar, veçanisht për kohën tonë atër. Thatë dhen Thot, ma dekhalel fesadu alel halki, illa minësit të tjeshja. Thot, i tërë shiri dhe i tërë fesadi, fesad, për kuptëm që ka është të din të në një cëso fjole mireve, i tërë fesadi dhe e keqa të kënjerëzit, ka arritë përmes gjasht portave, dyrëve, përmes gjasht rrugëve. Këto gjasht rrugë, e kanë silë fesadi në mesë në njerëzve. E këj fesad, pasaj është edhe moral, e shoqëror, e njerëzore, lej lej fesadi që është për hapë pasajt e njerëzve. Qëka e ka silë? Thotë, e para ka thonë, da afun nije, bi amelil akhera. Punë të ahiretit, dhe thotë, me përthuj ma shqip, dhe thotë, një ambicje e zbet, një ambicje e zbet, edhe motiv, i ult për punta jeretë e kundërta e kur kofitim dunjos as nuk i dham kur kon as nuk os zon këtë i aktivizon çfarë ambicie subhanallah kur vjen para jeret po leksh xume jac po na ka po mdhëm apo çkjo është dafunie sa motiv i ult ambicie do të, të e e e ult e dëbot e zbet për punët e ahiretet, që kjo është përta e parë që e ka qelë, derdin e dhe vërshimin e fesodin në mesin njerëzë. E, njerëz. e dyta ka thënë, njerëzët ja kanë përshtatë trupin e pshitë. Subhanë Allah, shumë fjole meqme. Allahu gjëllë uala këtë fizionimit njeri që e ka thënë, ashtë e përshtatshme për adhurim, apo për mëkatim. Shkës që zikos që Allah të ka thënë, A është me i përshtatëshme, që kjo formë e njëtë, a është me përshtatëshme me bo gjyna, a me përshtatëshme është me bo Allah të adurim. Me bo Allah të adurim, gjithë dë gjyntyr në trupë që e meditën ti, e shënë se sa i përshtatët formëve të adurimit që Allah në ka obligu. Shumë është të përshtatëshme. Shumë është të përshtatëshme. Kjo formë që Allah në ke, sa i përshtatët formës namazit, Kjo formë që Allah në kepë, sa i përshtatët për shemë, sa i përshtatët bukur agjërimit, ma ndjesot e kanë zbulu që sa dobi ka trupin nga agjërimit, do dhëtë i përshtatët trupit agjërimit, a i përshtatët trupit droga, a i përshtatët trupit alkoholi, a i përshtatët, ja, e sot njerëzit dhëndshme kanë përshtatë trupin më katimit, andaj është i pa përshtatë shën për adhurim, shtire ka njerë duhet Pas taj mi fullo dhe mëse shtirë, është i pa përstatshëm, është shtremnupi për gjunahe dhe, që ta e ka thonë dhe në në në Misri a përto. Të të të të të përstatsmëria e njezë për më katim, është a e që ka hapë dyrët e fesadit. E treta ka thonë dhe në në Misri, ua ka mujtë atyune, do të të është bërë, është bërë epidemi, si të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Ka vakt, insha Allah, do të bëj. Ndaj, dhe të tëtë dhenunë në Misri, rrugat rritë, apo portat rritë, që ka sillë shertë të njerëzit është, hapje e dyrëve do të, ndërsa e dinë se e ka e gjelë në shkurt. Shkurt e ki. Ti ki do të ku e ke qitë, edhe imë në nuhit, ali se me të adhonë, anë nuk dhe laftë. E lemë, kur ti e dinë që se ki jasë, 10% në jetës e ti, e më shlasin për më tepër, për. e 4 të ka thonë dhënja për parësi kënëtësive të njerëzve nda kënëtësive të Allah, është derë për fesadë, kur njerëzit më shumë i kushtojnë vëmendje, që pas të të filoni, au a u doka mirë të filoni, a e isha mirë, a fola mirë, a u dok mirë, e a ke vetë në ere, o Allah, i këna është në mukë, fillen ne që a fola, ose fillen veni që shkova, E kjo është brejnë kjo nëherë. Ndhe ku njerëzit kanë dertë knasin e njerëzve dhe harojnë knasin e laot, hape dira e fesadit. E përsta është pasim i epsheve të tyre, që kjo të i majonë. Dhe braktisja e udhëzimeve të pegamberit e tyna. Braktis sunet në pegamberit. Këto e ka po pegamberit, së o në përkëto raste, e elen sunetin e qëtë një risidikun, që kjo është sevap me buapta. Subhanallah. Subhanallah. Po ç'i kurse ka thon ja, kë, se vapçe me bu. Ja këtë dyer të sapo të mëshil, e çil dyer tjerë se këto mirën komni apo ton. Mbyllja derës së sunetit dhe hapja dyrës të risive, hap dyer në sherë apo ton. Kjo është e pestë dhe e gjashta ndërsa është ka thën dhe Nun El Misri thot u gjejnë të meta të parve ndërsa u varrosin të mirët e ty na apo. Gjojnë me edhe të njënko njërë që ka gabu edhe të i ka rëshit, apo e ato, ato tira të kuj kaj, ati a jenë shembul ato? Andaj fatë kjecështë është bërë gjenërate hershme, më shumë shembul për të arsytuar mëkatet, se për të qërtuar dëmbelin në adurime tona ato. Andaj, kur dikush lecën për celefin për të parët tonë, dhe gjenit ty një qka dhe të po, të të në advakë, se kam pasë Allah, bërë të të një sahabi së Subhanallahu ta'ala. Ja kontestant do të vëjni sa bisë sa sot me kënaqësi. Veç për shën arsyje, por ç'kjo është hapsh. Veç me arsyetuese me kënaqësi me Buker sot ç'është na ja kish me Allah. Si nëse kupton çfarë zorë jëmna. Ç'kjo hap deri në fesata. Si mbaz diso njerëzve, as ju Sufi ale i Islam, s'kish pas m's'kish më, pas mund më, më, si më urrit, veç kjo ç's'po rrut se problemi shkon ato. Andaj shikon te të, të part ku kanë gabu duke u arsitu përshamu dhote sa s'ka pon zlak pejgamber së më gjuna a ka bova kja me pi alkoj dikush pa e konë një rast për njësë të tri vjetë vëllav tëtët në kotë pejgamberit asem nuk ka pas dukurin negative ka pas rastët izoluara s'ka leju pejgamberit asem as një mëkat më ubo dukurin s'ka ma gjej një mëkat në kotë pejgamberit Alehi sëm që ka qenë dukurin negative e proprës s'ka s'ka rastët izoluara sot ndodhe kundërta dëbashmëria është rast i izolum, ndoshta dukuria o diçka tjetër apo. E ai munduhet me arsytut gjen në vet, me rast të izoluara, me arsytut dukurinë po e kosë, ti çaj po e atë nduke arsytuar kështu pasimin e efshit dhe gjen në tjetër. Edhe kjo hap fasadin. Ktu është gjashtë dyrë që është hap fasadi. Ons po flas, ju ja e kuptoni më mirë ndeshën e kaluar. Nuk u acka këtu fjal as të thënja sëmë për gjykuara skend, as për të analizuar shoqërin. Ktu është mirë dikush tjetër për to. Nuk është e juaja që ju të bëni vlerësime të shoqëris. Ktu janë të gjitha sëmë për veten tonë. Shikoje ti mos vall, ndonjë nga këto gjashtë porta janë të hapura në drejtimin tënd e që pastaj tja s'jelesh fesadin vetës tënde Allah në ruajt apo ndonjë nga këtë mësime gjithmon referaju vetës tënde po i flas vetës time dhe po i flas vetës tënde që të parmisojmë vetën ton e njëriju i cili arrin me më posht epshën e ti njëriju që arrin me më posht egun e ti, tek atere ja ka hap lirëshëm rrugën të së vërtetës për ndryshe e vërtetë është e ngulfatur dhe është e e penguar për aq sa kohëse në jetën tonë, këtë temë që ne folëm deri më tani për të. Ta. Allahu xhele wala nauzuhu në rrugën e drejtë dhe Allahu na ruajt nga pasimi i epshit dhe Allahu na mundsojë të të pasojm udhëzimin e shpalljes së Ti dhe të jemi gjithmonë në përputhje me kënacinë e Allahut xhele xjalaluhu. Allahu namunsuf që jetojmë façëbardh në këtë botë, të nderuar fisnik, ne gjithashtu të dalim të tillë për Allah xhallahu ala, të nderuar dhe fisnik dhe façëbardh, të shpërblyer dhe të begatuar me mirësi dhe knacidh dëshplimit të për Allah xhallahu ala. Zoti ju shpreh për momentin deri në takimin e ardhshëm. Me kaç po jap e fundu sallallahu ala Muhammedu wa ala alihi wa sahbihi sallam qasima katir.